Розділ 38. Нові враження від поїздки та щастя бути з Вільямом зрозуміло, підняли настрій Фанні, коли Менселд Парк лишився далеко позаду. І коли вони, подолавши першу частину відстані, змушені були покинути екіпаж сера Томаса, вона вже змогла весело попрощатися зі старим візником і, як належить, передати всім привіт. Брат і сестра не могли натішитися розмовами. Усе довкола звеселяло душу Вільяма, і він без зупину сипав дотипами, коли вони полишали серйозні розмови, що починалися неодмінно закінчувались похвалами на адресу Дрозда, припущеннями щодо його майбутніх завдань та сподіваннями на участь у справжньому бою, завдяки чому. За умови, що не втрутиться старший лейтенант, до якого Вільям не виявляв особливої прихильності, він має якомога скоріше отримати наступне звання чи роздумами про грошову винагороду, яку він великодушно подарує домашнім, залишивши собі гіващу певну суму для придбання маленького будиночка, де вони з Фанні житимуть на схилі лід. Про нинішні тривоги Фанні, які стосувалися містера Кроуфорда, вони не говорили. Вільям знав, що відбулося і в глибині душі нарікав на майдужі сестри до чоловіка, якого вважав чи найкращим з людей. Але він був у тому віці, коли кохання здається сенсом життя і тому не міг її звинувачувати і, знаючи її, не хотів засмучувати неприємними для неї згадками. Вона вже знала, що містер Крофорд таки її не забув. Його сестра надіслала їй декілька листів за три тижні, що минули від їхнього від'їзду. У кожному листі було кілька рядків до нього. Палких та відвертих, як і його слова. Це листування було для Фанні, як вона й передбачала, не дуже приємним. Неприємним був і надто розкутий і пристрасний стиль письма місць Кроуфорд. Оскільки, крім сумного обов'язку читати рядки, що вийшли з-під її брата, Фанні чекали, ще й настирли прохання Едмунда прочитати йому все найважливіше. А потім вона повинна була слухати, як він розхвалює Міс Кроуфорд та її душевну доброту. Ці листи, власне, складалися з незвіченних натяків та спогадів про Менселд. І Фанні не могла не підозрювати, що вони призначаються головним чином для Едмунда. І розуміючи, що її використовують саме з цією метою, змушена була приймати любовні зізнання осоружного її чоловіка і підтримувати нестерпну для неї пристрасть того, кого вона любила і почувалася вона, жорстоко скривдженою. Тому нинішня поїздка була для неї вкрай потрібною ще з цієї причини. Коли вона більш не житиме в одному домі з Едмондом, міс Кроуфорд, безперечно, перестане обтяжувати себе подальшим листуванням і в портсмуті йому настане кінець. Поринувши в ці думки, що перепліталися з безлічу інших, Фанні радо і весело продовжувала свою мандрівку і з цією швидкістю, на яку можна було сподіватися від святавого місяця лютого. Вони в'їхали до Оксфорда, але Фанні тільки краєчком ока встигла поглянути на коледж Едмонда, який вони проминули, оскільки ніде не зупинялись до самого Ньюбері, де затешна трапеза, що становила разом і обід і вечерю, завершила радощі та тривоги цього дня. Наступного ранку вони знову вирушили в путь у досвіда. І коли без будь-яких пригод затримав дісталися околиці Портсмута, ще не незвечоріло і Фанні могла роздивлятися довкола, милуючись новою забудовою. Вони проїхали розвідний міст і вже почало сутеніти коли, слідуючи голосним вказівкам гір'ями, екіпаж задорахтів вузеньким провулком, що відгалужувався від Хай-стрит і став перед дверима малого будиночка, в якому тепер мешкав містер Прайс. Фанні була збентежена. Її сповнювали радісні передчуття і надії. Щойно вони під'їхали, як нехлюїста на вигляд служниця, що стояла біля дверей і, мабуть, чекала на них, ступила вперед і, більше кваплячись повідомити новину, аніж допомогти, Прибулим одразу ж заголосила. Дрозд вийшов з гавані, сер. Тута офіцер приходив, аби сказати. Її перервав гарненький високий хлопчак, років одинадцяти, який притьмом, вискочивши з будинку, відштовхнув служницю і, поки Вільям сам відчиняв дверця та карети, загорлав. Ти саме вчасно прибув, ми тебе вже півгодини чекаємо. Дрозд вийшов з гавані сьогодні вранці, я його бачив. Ото краса, кажуть, він за день-два отримає наказ відпливати. А о четвертій приходив містер Кемпбелл, питав про тебе. У нього є шлюбка з Дрозда і о шостій він збирається на корабелі, хоч взяти тебе з собою. Він за два рази ошелешено глипнув на Фанні, коли Уільям допомагав їй вийти з карети, і це був єдиний вияв братньої уваги з його боку. Але все ж він дозволив їй себе поцілувати, хоч не вгаваючи все, що розписував вихід дрозда Бо це цікавило його найбільше, адже саме на цьому кораблі він мав вирушати у своє перше плавання. За мить Фанні опинилася у вузькому передпокої будинку в обіймах матері, що дивилася на неї з щирою ніжністю. Фанні було любо бачити її обличчя ще й тому, що вона дуже нагадувала леді Бертрам. І тут таки крутилися дві сестри Фанні. Сьюзен – висока, гарна 15-річна дівчина і Петсі – наймолодша в сім'ї. Їй йшов п'ятий рік. Обидві були по-своєму раді її бачити, хоча манери, виказані ними при зустрічі, навряд чи були гречними. Та манери їй не були потрібні. Їй хотілося лише одного – щоб вони її любили. Цього з неї досить. Потім її повели до вітальні такої тісної, що Фані спершу прийняла її за прохідну кімнату по дорозі до іншої, більш просторою і якусь мить стояла, очікуючи, що її запросять далі. Проте, побачивши, що тут більш немає дверей, а кімната виглядає обжитою, вона схеминулася, дорікнула собі, боячись, що про її думки можуть здогадатись. Однак у матері не було часу на будь-які здогади. Вона знов метнулася до парадних дверей на цей раз, щоб привітати Вільяма. Ох, любий Вільяме, як же я тобі рада. Та чи ти чув про дрозда? Він уже вийшов з гавані. На три дні раніше, ніж ми думали. Просто не знаю, як бути з речами Сема. Я ж бо з ними не впораюся. Може, дрозд уже завтра отримає наказ відпливати? Я ж уявити не могла, що так буде. А ще тобі треба їхати до спідхида. Приходив Кембл, та так хвилювався за тебе. Чи ти встигнеш? І що ж його тепер робити? Я думала, ми, Любенько, посидимо з тобою ввечері. А от бач, як усе вийшло. Син весело відповів, що все завжди йде на краще намагався удати що не засмучений необхідністю їхати так скоро. Звісно, я б за посидів з вами ще кілька годин, якби Дрозд лишався в гавані. Та якщо шлюбка вже чекає, краще мені піти одразу, нічого тут не вдієш. До речі, а де ж Дрозд стоїть у спідході? Біля канопосу чи що? Та байдуже. Фанні пішла до вітальні, а ми чого стоїмо перед покою? Ходімо, мамо. Ви ж як слід і не подивились на свою любу Фанні. Вони увійшли разом, і місіс Прайс знову ніжно поцілувала доньку, і мимохідь, зауваживши, як вона виросла, забідкалася, що мандрівники, мабуть, страх як зголодніли, що було цілком природно. «Бідні мої діточки, як же ж ви, певно, втомились? Може щось з'їсте? Я вже не могла вас дочекатися. Ми з бедці півгодини вас виглядали. Це ж коли ви їли а чим вас зараз почастувати? Я не знала, чого ви захочете. Чайку чи, може, а то все вже було готове. А зараз, боюся, що й не встигну підсмажити бівштекс, як принесе того Кембела. Тут м'ясника поблизу немає. Дуже незручно, що на нашій вулиці нема м'ясника. В тому будинку було краще. Може, випіти чайку? Він зараз закипить. І Фанію Вір'ям сказали, що охоче випити чаю. Тоді, Беці, дитинко, біжи на кухню, подивися, чи поставила Ребека Чайника і скажи, нехай скоренько принесе чашки, треба нам полагодити дзвінок. Але, Беці, в нас дівчина спритна. Беці хутко потріботіла до кухні, рада похизуватися своєю спритністю перед такою гарною новою сестрою. Боже ж мій, бідкалася мати, і вогник у нас, он який поганенький, ви ж закоцюбите. Постав стільця ближче до вогню, дитину. Що це Ребека? Заснула чи що? Я звеліла їй принести вугілля ще півгодини тому. Сьюзен, ти приглядала хоч трохи за вогнем. Я була на горі, мама, переносила свої речі, – відказала Сьюзен з ухвалим тоном, який вразив фані. Фанні. Чи ти не пам'ятаєш? Це ж ти сама щойно думала, що ми сестрицю Фанні житимемо в іншій кімнаті, а від Ребеки помочено діждешся. Подальшій суперечці завадили різноманітні клопоти. Спершу прийшов по свою платню візник. Потім Сем почав гиркатись з Ребекою з приводу того, кому нести валізу сестри. Він мав щодо цього особливу думку. І зрештою увійшов сам містер Прайс, чий гучний голос провістив його появу ще перед передпокої, коли він, вилаявшись, відшбурнув ногою синів портфель і дончину валізу та заволав, щоб йому просвітили. Але, так цього не дочекавшись, попхався до вітальні. Фанні непевно підвелася на зустріч батькові та знову сіла, побачивши, що він не розглядів її в напівтемряві і не подумав про неї. Дружньо потиснувши руку синові, глава сім'ї заговорив. «Ха!» – здоров був хлопче. «Ради тебе бачити». «Чув новину? Дрос сьогодні вранці вийшов з гавані». Барщак поспішає. Чесне слово, ще трохи і тип спізнився. Лікар питав про тебе. Він на шлюбці. О шостій збирається до спід, хида, тож краще їдь з ним. Я заходив до Тернера, і спитати про твою платню. Все наче владналося. Не диво, як ви отримаєте наказ, відпливати вже завтра. Але ви не можете відпливати з таким вітром, якщо вам курс на захід, а капітан Велш певен, що вас пошлють на захід із слоном. Ото їй право було б непогано. Та старий Шолі каже, оце тільки зараз сказав, що вас пошлють спершу до Тексева. «Ну, ми готові, а вони вже як там собі знають. А тобі, їй Богу, не пощастило, що ти не бачив, як Дрозд вранці виходив з гавані, прогавив таку картину. Я би за тисячу фунтів не відмовився від такого видовища. Старий Шолі прибіг, а ми якраз снілили. Та й каже, що Дрозд віддав шапотовий. Я Ясь мить підхопився. Одна нога тут, друга там і на пристань». «Ну, той корабель, – скажу я тобі, – краса. А тепер він пришвартувався у спідході». Я годину зодві стерчав на пристані, не міг на нього намилуватися. Він став біля Ендіміона, між ним та Клеопатрою, на схід від тої поторочі. Ха! – вигукнув Вільям. – Краще й не вигадаєш, я би сам його там поставив. Це ж найкраще місце в спідході. Але, сер, приїхала сестриця Фанні, ось вона. Він озирнувся і вивів Фанні вперед. Тут так темно, що ви її не побачили. Зізнавшись, що геть забув про неї, Містер Прайс привітав доньку. Він міцно обійняв її, зауважив, що вона вже доросла і їй треба підшукати чоловіка, і начебто був готовий забути про неї знову. Фанні... Тихенько прослизнула до свого стільця, прикро вражена батьковою манерою говорити і горілчаним духом, що йшов від нього. А він продовжував говорити з сином і лише про дрозда. Хоча Вільям, попри весь інтерес до цього предмета, не раз намагався звернути увагу батька на фанні, на її довгу відсутність і довгу подорож. Посидівши ще трохи в сутінках... Нарешті запалили свічку. Та оскільки досі ніщо не вказувало на близькість чаювання, і судячи з повідомлень Беці, яка прибігала з кухні, сподіватись на нього можна було не скоро. Вільям вирішив піти перевдягтися та зібратись дорогу, щоб потім, не кваплячись, спокійно почаювати. Коли він виходив з кімнати, два рум'яні хлопчаки, розпатлені і замурзані років восьми-дев'яти, прожогом влетіли в двері. Вони щойно прибігли зі школи, Побачити сестру і розповісти, що дорос вийшов з гавані. Це були Том і Чарльз. Чарльз народився вже після від'їзду Фанні. Але Тома вона часто допомагала нянчити і тепер була дуже рада побачити його знову. Вона ніжно поцілувала обох. А Тома хотіла втримати біля себе, роздивитися в його обличчі риси того малюка, якого любила, і розповісти йому, як він на тій вирізняв із споміж усіх. Однак такі ніжності були йому ні до чого. Він би прийшов не стояти та слухати чиїсь деревені. Йому хотілося побігати і погорлати до схочу. І обидва хлопці замить шкурнули від неї, так грюкнувши дверима вітальні, що їй віддалося у скронях. Тепер вона побачила всіх, хто був удома. Лишалися ще два брати між нею та Сьюзен. Один служив клерком в якійсь лондонській установі, другий – мічманом на судні Остінської компанії. Проте, побачивши всіх членів родини, вона ще не почула всього галасу, який вони могли здійняти. Наступні чверть години принесли їй ще багато нових вражень. У Вільям невдовзі почав гукати матусю і Ребеко зі сходів на третьому поверсі. Він нервувався через якусь річ, що залишив там, а тепер не знайшов на місці він десь загубив потрібного ключа, звинуватив Беці у зазіханні на його новий капелюх, а інших у тому, що деякі незначні проти кончено обхідні обіцяні йому покращення в форменому жилеті так і не було виконано. Місіс Прайс, Ребека та Бетсі рушили нагору, захищатися. Вони говорили всі разом, а Ребека – найголосніше. І тепер треба було на швидку руч, наскільки можливо, довести все до ладу. Вільям марно намагався відіслати Беці вниз, буде тихо втихомирити. Весь цей гамір долинав до вітальні, оскільки всі двері в будинку були навсті розчинені. І лише деколи його заглушав Лемен, Сема, Тома і Чарльза, що з диким воланням та тупотом ганялися одне за одним по сходах. Фані, наче очманіла. Будиночок був тісний, стіни тонкі, і вся ця буча здавалося, шумує просто поруч з нею. До того ж, давалися взнаки довга подорож і її тривали хвилювання. Вони не знали, як усе це витримати. Самі вітальні було трохи спокійніше, бо Сюзен зникла разом з іншими, і Фанні лишилася наодинці з батьком, а він витяг газету, яку зазвичай позичив у сусіда, і почав зосереджено її вивчати. Одиноку свічку він прилаштував між собою та газетою, анітрохи не турбуючись, чи Фанні так зручно. Але їй не було чим зайнятися, і вона тільки раділа. Що світло від неї затулено, бо їй доймав головний біль, і вона сиділа змучена, розбита, поринувши в гіркі роздуми. Вона вдома. Та, на жаль, це не такий дім, і не так її привітали, як. Тут вона обірвала себе. Нерозумно так думати. Чому вона повинна так уже багато значити для своєї сім'ї? Вона не має на це ніякого права, адже рідні так давно її не бачили. Турботи Вільяма для них найважливіші, Так було завжди і це лише справедливо. І все ж таки, як мало з нею говорили, як мало розпитували, навіть не спитали нічого про Менсвілд. Їй було прикро, що ніхто не згадав про Менсвілд, про друзів, які зробили так багато добра її рідним. Любі, дорогі друзі. Але зараз усі надто заклопотані іншим. Це, мабуть, цілком природно. Відпуття дрозда зараз має цікавити їх найдужче. Ще день-два і все зміниться. Її слід винуватити лише саму себе. І все, що менселді, її зустріли б по-іншому. Ні. В домі її дядечка зважають на час і на місце, на правила пристойності, приділяють увагу кожному. А тут, що й казати. Її роздуми були перервані лише один раз за півгодини раптовим виливом батьківських почуттів. Однак, зовсім не розрахованим на те, щоб її втішити. У відповідь на особливо очний крик та тупіту перед покої містер прайс гарикнув. А хай вам греть собачі діти, тиба як горлають. Еге, то Сем розберещався. Йому б убоцмане з таким голосиною. Чуєш Семе, Заткни свою кляту пельку, а то дістанеш у мене Цією погрозою, вочевидь, знехтували, бо коли через п'ять хвилин троє хлопців стрімголов летіли до вітальні і розсілися хто куди, фані зрозуміла, що вони просто набігались до знемоги. Про це свідчили їхні розпашів обличчя та важке дихання. Проте вони продовжували затято штурхати одне одного і вищатин від несподіваних стусанів просто на очах у батька. Наступного разу з відчутних дверей з'явилося щось більш приємне та ця з чайним посудом, яку Фані вже й не сподівалася побачити цього вечора. С'юзен та служниця, із жалюгідного вигляду якої Фані подивом зрозуміла, що на вулиці бачила старшу прислугу, внесли все необхідне для чаювання. С'юзен приглядала, як служниця ставить чайника на вогонь і позирнула на сестру так, наче пишалася, що може показати себе такою хазяйновитою і вправною, і водночас не була певна, чи не пронижива на себе в очах сестри. Вона, мовляв, лише зазирнула до кухні поквапити саллі. А тоді вже допомогла зробити грінки і розкласти хліб з маслом. А то довелося б чекати того чаю ще бозна скільки. Вона ж певна, сестрі хочеться чогось куштувати після такої подорожі. Фанні щиро їй подякувала. Вона зізналася, що буде дуже рада тягати чаю. І Сьюзен хутко заходилася до роботи, наче задоволена, що може зробити все сама. І після деякої зайвої метушні та нерозважливих спроб утихомирити хлопців, що було її в очевидні під силу, вона чудово з усім опорилася. Фані немова жила і тілом, і душею від такої своєчасної турботи вщух і головний, і душевний біль. Сьюзен мала відкрите розумне обличчя. Вона була схожа на Вільяма, і у Фані зародилася надія, що сестра, як і він, буде добре й до неї. Під час цього затища повернувся Вільям, а за ним і матуся з Бетті. У всьому близької красі своєї лейтенантської форми він здавався ще вищим і стрункішим. І, сяючи щасливою усмішкою, він вступив до Фанні. А вона, підвівшись якусь мить, дивилась на нього в німому замилуванні, а тоді оповила його руками за шию і розридалася від майже болісної радості. Не бажаючи видатися засмученою, вона Скоро опанувала себе, витерла сльози і нарешті змогла роздивитись і похвалити всі дивовижні красоти його мундира. І вже звеселившись, вислухала його райдужні мрії. До самого відплиття щодня бувати на березі, навіть повезти її до спідхода і показати свій корабель. Знову сполошив усіх прихід містера Кембела, корабельного лікаря з Дрозда, що зайшов за своїм другом. Це був прекрасно вихований молодий чоловік. Відшукати для нього вільного стільця виявилось не так уже й легко. Тим часом юна розпорядниця чаювання спішно мила чашку та блюдце. Чоловіки серйозно поговорили з чверть години, і знову здійнявся галас. Чоловіки та хлопці разом заворушились, настав час йти. Все було готове. Вільям попрощався, і всі вони вийшли. Троє хлопців, незважаючи на вмовляння матері, вирішили провести брата і містера Кембла до військового порту, а містер Прайс пішов віднести сусідові газету. Після цього можна було сподіватись на відносний спокій. І тому, коли Ребеку сяк-так умовили прибрати чайний посуд, і Місіс Прайс понишпорила по всіх закутках, шукаючи рукава від сорочки, який Беці зрештою вгледіла у шухляді кухонної шафи, невелике жіноче товариство влаштувалося зручніше. І мати, знов побідкавшись, що ніяк не встигне зібрати сема в дорогу, нарешті спромоглася подумати про старшу доньку та родичів, від яких вона приїхала. Посипались питання. І одним з перших було, як справи у сестриці Бертран з прислугою, певно теж має чимало мороки, поки відшукає когось. І скоро вона й думати забула про Нордгемтоншир і почала скаржитись на свої злигодні, на жахливу портманську прислугу, споміж якої дві її служниці, звісно, найгірші. Забувши про Бертран, вона почала розписувати злочини Ребеки, проти якої могла дещо докинути й Сьюзен, а тим паче маленька Беці, і яку справді начебто не було за що похвалити. Фанні, не втримавшись, обережно спитала, чи не збирається матуся звільнити Ребеку, коли мине її рік. «Її рік?», – вигукнула Місіс Прайс. Треба буду якось спекатися й раніше. Її рік мене тільки в листопаді. В портсмоті моя люба слуга як приходять, так і йдуть. А як хтось півроку протримається, це справжнє диво. Я вже й не сподіваюся знайти щось путнє. Якщо я звільню Ребеку, то потерпатимуся з іншою. І я не думаю, що мені так уже важко догодити. Робота в нас легка, бо в неї помічниця. І я частенько, ледь не половину всього, роблю сама. Фані промовчала, але не тому що погодилася. Наче не можна знайти ліки від такого лиха. Вона сиділа, дивилася на бетці і мимоволі згадувала іншу сестру, милу крихітку, що була ще меншою, ніж зараз беці, коли Фані поїхала до Нортгемптонширу і померла через кілька років. У ній було щось справді чарівне. Її фані тоді любила більше, ніж Сьюзен, і коли звістка про її смерть досягла Менфілду, Фані довго тужила за нею. При погляді на беці перед нею знову постав образ маленької мері, та вона нізащо в світі не стала б завдавати болю матері згадкою про неї поки Фанні сиділа, поронувши у спогади, Беці, стоячи неподалік від неї, щось крутила в руках, бажаючи привернути увагу сестри, і водночас намагалася приховати цю річ від Сьюзен. – Що це там у тебе, Любонько? – спитала Фанні. – Йдино, покажи мені. То був срібний ножик. Сьюзен схопилася з місця, вигукнувши, що це її ножик, і спробувала його відібрати. Але дитя кинулася шукати захисту в матері, і Сьюзен могла тільки в запалі нарікати на таку несправедливість, при цьому, вочевидь, сподіваючись, знайти підтримку у фанні. Це просто підло, що вона не може отримати свого ножика. Це її власний ножик. Сестричка Мері його залишила їй, коли вже лежала при смерті, і вона, Сьюзен, вже бозна відколи, могла б тримати його в себе, але мама не віддає його їй, а Беці завжди дозволяє його брати і скінчиться тим, що беці його зіпсує і назавжди візьме собі за іграшку, хоч мама обіцяла, що беці його не чіпатиме. Фані була вражена її почуття обов'язку, честь і справедливості були скривджені словами сестри та відповіді матері. Та годі тобі, Сьюзен, лаксиво вигнула місіс Прайс. Чого це ти так виридуєш? Завжди ти гиркаєшся через той ножик. Не треба бути такою виридливою. Бідна моя Бецці, бач, яка Сьюзен лиха до тебе, а тобі не слід було брати ножика, Любонько, коли я послала тебе до шафи. Ти ж знаєш, я просила тебе його не чіпати, бо Сьюзен цього не любить. Доведеться мені його від тебе сховати, Бецці. Бідна Мері, мабуть, і не гадала, що через нього підуть такі чвари, коли віддала його мені за дві години до смерті. Бідна моя дитинка. Вона вже ледве могла говорити, а все ж сказала так лагідно, «Нехай, сестриця Сьюзен, візьме собі мого ножика, мамочко, коли мене поховають». Бідна дитинка. Вона ж його так любила, Фанні. Весь час тримала його в себе на ліжку, поки хворіла. Це був подарунок її доброї хрещеної старої пані адміральши Максвелл. Усього за місяці до того, як Мері віддала Богові свою душеньку. Бідна моя дитятка. Мабуть, Всевишній узявий на небо, щоб вона отак не поневірялася в цьому світі. Ох ти моя, Беці! І вона ніжно пригорнула мало до себе. «Тобі от не пощастила мати таку добру хрещину? Тітонька Норріс живе надто далеко, не може вона подбати про мою крихітку». Фанні справді не було чого передати від тітоньки Норріс, окрім сподівань, що її хрещениця – добра дівчинка і читає її псалтир. Якось у вітальній Менцелпарку, напевно, говорилося, що, мовляв, треба послати Беці псалтир. Та відтоді Фані не чула про це більш ні слова. Мізіс що щоправда, принесла з дому дві старих псалтерії її чоловіка. Та коли їх оглянули, цей дар щедрого серця виявився дещо недоречним. Одна з книг була надрукована занадто дрібним шрифтом, інша – така громістка, що дитині було б незручно її носити. Фанні знову край знеможена вдячно погодилась, коли їй запропонували лягти спати. І поки беце репетувала, щоб їй дозволили лягти на годину пізніше на честь приїзду сестри, Фанні вже вийшла з вітальні, де знову зчинилася буча. Хлопці домагалися, щоб їм дали грінок із сиром, батько жадав рому з водою. Та Ребека, як на гріх, знову десь запропастилася. Нічим не втішила її і тісна, вбогоумеблювана спальня, яку Фанні мала ділити Сьюзен. Тісна та кімнат на горі та внизу, вузькі коридори і сходи вразили її більше, ніж вона могла-то уявити собі. Скоро вона вже з ніжністю згадувала свою малу горішню кімнатку в Менцвілді, яка там вважалася надто тісною, щоб задовольнити когось іншого. Розділ тридцять дев'ятий. Якби сер Томас міг знати почуття своєї племінниці, коли вона писала свого першого листа тітонці, це вселило б у нього надію. Хоч вона добре виспалася, і ранок був чудовий, і чекала її зустріч з Вільямом, а в домі панувала відносна тиша, Том і Чарльз пішли до школи, Сем у якихось своїх справах, а батько зазвичайом вийшов потинятись вулицями, і все це дозволило фані описати батьківську оселю в досить мажорних тонах. Вона то добре усвідомлювала, скільки їй довелося приховати. Якби Сяртома знав хоч половину з того, що вона встигла відчути ще до кінця тижня, він би вважав, що містер Кроуфорд може не сумніватися в її згоді і пишався з власної обачливості. Ще не минув перший тиждень, а Фанні вже зневірилася у всіх своїх мріях. По-перше, Вільям пішов у плавання. Дрозд отримав наказ відпливати, вітер змінився, і корабель покинув порт через чотири дні після їхнього приїзду. І за цей час вона бачилася з братом двічі, та й то поспіхом, коли він бував на березі у службових справах. Не було ні задушевних розмов, ні прогулянок до форту чи вдоки, ні знайомства з Дроздом, нічого, що вони планували і чого їм так хотілося. Скрізь її чекало розчарування, і єдиною підтримкою була любов Вільяма. Його остання думка, коли він покидав рідну домівку, була про неї. Уже ступивши за поріг, він повернувся, тільки щоб сказати, «Бережіть Фанні, мамо, вона слабенька і важче, ніж нам, терпіти злигодні, я покладаюсь на вас, бережіть Фанні». Вільям поїхав, і дім, де він її залишив, Фанні не могла собі в цьому не зізнатись, майже в усьому був повний протилежністю того, про що вона мріяла то був осередок шуму, безладу та всілякого неподобства. Ніхто не поводився як йому належить, нічого не робилося як слід. Вона не могла поважати своїх батьків так, як сподівалася. Щодо батька вона здогадувалася й раніше, але тепер бачила, що він неуважний навіть до своєї сім'ї, має ще гірші звички і грубіші манери, ніж вона очікувала. Йому не бракувало здібностей, та він нічим не цікавився і нічого не знав, окрім своєї професії. Читав він лише газети і флотські збірки. Говорив лише про доки, про гавань, про спідхид. Він лаявся, пиячив, був неохайним і грубим. Фанні не могла згадати, щоб він будь колись був добрим до неї. А тепер він просто її не помічав. Хіба що інколи недолуго жартував. Ще більше розчарувала її мати. На неї Фанні сподівалася найдужче і не знайшла в ній майже нічого. Усі її радісні мрії про те, щоб стати потрібною матері, розбилися вщент. Місіс Прайс не була лихою, та замість того, щоб бути вдячною за дочину любов та довіру, замість уваги до неї турботи, вона виявила до Фані ще меншого знак приязні, ніж у день її приїзду. Материнський інстинкт невдовзі здовольнився, а більш ніщо не спонукала Місіс Прайс перейматися про те, як ведеться серед рідних її дитині. Серце місіс Прайс і дозвілля уже належали іншим. Для Фанні й бракувало і часу і почуттів. Доньки завжди небагато багато для неї значили. Вона любила синів, особливо Вільяма, а Бетсі була єдиною з доньок, на кого вона звертала увагу. До неї мати бувала нерозумною, поблажливою. Вільям був гордістю місіс Прайс, Бетсі — її улюбленницею, а Джон, Річард, Сем, Том і Чарльз вдовольнялися крихтами материнської любові, що випадали на їхню долю і завдавали їй більше клопотів, ніж у Її серце було поділене між дітьми, а час відданий здебільшого дому та слугам. Дні її збігали в якійсь повільні метушні. Завжди чимось заклопотана, вона не встигала ні з чим опоратись, нічого не могла довести до ладу, і слізо на це скаржилась, та, на її думку, не спадало робити щось інакше. Вона прагнула бути ощадливою, але не вміла розпоряджатися грішми. Була невдоволена своїми слугами, проте не могла з ними впоратись, і хоч допомагала їм, і була до них поблажливою чи сварилася, не здатна була добитися від них поваги. Із двох своїх сестер Місіс Прайс була набагато більш схожа на Леді Бертрам, ніж на Місіс Норріс. Їй доводилося мудрувати, щоб всяк так утриматись на поверхні, але вона не мала до того ні схильності Місіс Норріс, ні її хисту. За вдачою вона була досить таки легковажна. І, власне, нічим особливо не переймалася, як і Леді Бертрам. І безбідне життя в лінивому супокої більше відповідала її вдачі, ніж виснажливе самозречення, до якого змусило її невдале заміжжя. Вона могла б стати шляхетною пані, не гіршою від Леді Бертрам. Але місіс Морріс була б кращою матірю дивити дітей при таких малих статках. Фані не могла цього не розуміти, принаймні частково повинна була відчувати і відчувала, хоч ніколи і не подумала про це такими словами, що її мамуся недорікувата, метушлива квочка, роззява і нечупара, що вона нічому не навчає, не виховує своїх дітей, що її дім украй занедбаний і незатишний, і що сама вона, Фанні, не дочекалася від матері ні теплого слова, ні уваги, ні прихильності, ні бажання краще пізнати свою доньку і стати її подругою, а це могло б виправдати в очах Фанні усі її вади. Фані, що сили намагалася бути корисною, щоб не здалося, наче вона гребує своїми рідними, чи то не може або не вважає через своє шляхетне виховання, хоч трохи полегшити їхнє життя. Тому вона негайно взялася шити для Сема і працюючи зранку до ночі з великим поспіхом та завзяттям, зробила так багато, що коли настав час відправити хлопця на корабель, його білизна була вже наполовину готова. Фанні щиро раділа, думаючи, що змогла чимось прислужитись, але й не могла уявити, як вони б упорались без неї. Їй було шкода розвучатись з Семом. Голосливий і зухвалий він, проте, був митким, спритним і охоче ходив до міста з будь-якими дорученнями. І хоч він зневажливо гризався на докори Сьюзен, самі по собі розумні та здебільшого несвоєчасні і сповнені безсилого гніву до делікатних умовлянь Фанні, останнім часом він почав прослухатись і був вдячний за її послуги. І тому вона скоро зрозуміла, що в ньому втратила кращого з трьох менших братів. Бо Том і Чарльз були настільки ж років молодші від нього, наскільки й від того віку, коли почуття та розум могли підказати їм, якою дорогоцінною є для них дружба старшої сестри і спонукали в їх поводитись пристойніше. Сестра скоро втратила надію хоч трохи наставити їх на добрий розум. Вони лишалися глухими до будь-яких намовлянь, на які в неї вистачало душевних сили часу. Щодня, повернувшись зі школи, вони мало не розносили дім на друзки, і дуже скоро Фанні вже звикла тяжко зітхати, думаючи про суботу, коли заняття у школі закінчувались раніше. Бетсі також була розбещеною дитиною, привчена до думки, що грамота, її найліхіший ворог, вона весь час крутилася біля служниць, а потім радо бігла скаржитись на них матері. Фані вже ладна була знавіритись, що та колись полюбить її чи почне допомагати. Про Сьюзен вона також не знала, що й думати. Її постійні чвари з матір'ю, безгузда гризня з Томом і та гримання на Бетсі дуже засмучували Фанні. Хоч вона й визнавала, що для цього воршовиті є підстави, її лякала схильність сестри заходи туди далеко у своїх гнівних звинуваченнях. Така поведінка не робила честі самій Сьюзен і непокоїла Фанні. Такий був дім, що мусив відволікти її думки від Менсфілду і навчити спокійніше згадувати про кузина Едмунда. А вона навпаки не могла думати ні про що, крім Менсфілду, його дорогих мешканців, його затишку та спокою. Усе, що оточувало її нині, являло собою разючий контраст до нього, елегантність, благочинний устрій, Поміркованість в усьому, гармонія і передусім мир та злагода, що панували в Менселді, згадувались їй щогодини, саме тому, що тут усе було зовсім інакше. Для натури, такої делікатної і вразливої, як Фанні, життя в постійному шумі було справжнім лихом, якого не могли б применшити ні елегантність, ні гармонія. Це було для неї найбільшою бідою. У Менцелді вона ніколи не чула ні суперечок, ні підвищеного тону, ні брутальних слів, ні жодних виявів гніву. Все йшло за усталеним звичаєм, у всьому був лад та спокій. Кожен знав своє місце, але й до почуттів кожного ставились уважно. Якщо іноді в поводженні бракувало теплоти, її заміняли здоровий глуст та гарні манери. А щодо незначних спалахів роздратування, які часом траплялися в тітонький вони скоро минали і були такими дріб'язковими простакраплею в морі, порівняно з невгамовним гвалтом у її нинішній оселі. Тут голосували всі. Хіба що материн голос звучав монотонно, як у Леді Бертрам, з тією різницею, що в ньому завжди вчувалося невдоволення. Про що об не йшлося, в домі не говорили, а кричали. Служниці і ті, виправдовуючись перед господарями, переходили на крик. Раз у раз грюкали двері, сходи стогнали від невпинної біганини, все робилося похавцем та як Ніхто не сидів спокійно і, заговоривши, ніхто не міг докричатися, щоб його почули. Порівнюючи ці дві оселі, Фанні вже наприкінці першого тижня була схильна віднести до них відоме судження доктора Джонсона про шлюпи самотні життя і сказати, що хоч у Менсфілд-парку є свої прикращі, в Портсмуті не знайти розради.